Jóhannes að Guðspjall, 15. kamli Ég er hin sanni vinnviður og fadir minn er vínirkin. Hverja þá grein á mér sem ber ekki ávöxt snýður hann af og hverja þá sem ávöxt ber hreinsar hann svo hann beri meiri ávöxt. Þér eru þegar hrein vegna orðsins sem ég hef talað til í þar, verið í mér, þá verið ég í yður. Greinin getur ekki borðið ávöxt að sjálfri sér, nema hún sé á vinnviðnum. Eins getur þér ekki heldur borðið ávöxt nema þér séðu í mér. Ég er vinnviðurinn, þér eruð greinarnar. Sá ber mikið ávöxt sem er í mér og ég í honum. En án mín getið er alls ekkert gert hverjum sem er ekki í mér verður varpað út eins og greinunum og hann visnar þeim er sapnað saman og varpað á eld og brent ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður þá byggjið um hvað sem ég viljið og yður mun veitast það Með því veksamast fæði að þér berið mikinn ávöxt og verði læri sveinar mínir. Ég hef elskað íður eins og fæðirinn hefur elskað mig. Við stöðug í elsku minni. Ef þér haldið bóðorð mín verðið þér stöðug í elsku minni eins og ég hef haldið bóðorð föður mínns og er stöðugur í elsku hans. Þetta hef ég talað til í til þess að fögnuður minn sé í yður og fögnuður yðar sé fullkomin. Þetta er mitt bóðorð að þér elskið hvert annað eins og ég hef elskað yður. Enginn á meiri kærleik en þann að leggja lífsitt í sölutna fyrir vini sína. Þér eru vinir mínir ef þér gerir það sem ég býðiður. Ég kalliður ekki fram að þjóna því þjóttnin veit ekki hvað húsbóndi hans gerir en ég kalliður vini því ég hef kunngjert yður allt sem ég heyrði af föður mínum. Þér hafið ekki útvalið mig heldur hef ég útvalið yður. Ég hef ákvarðað yður til að fara og bera ávöxt ávöxt sem varir svo að faðirinn veiti yður sérkvað það sem ég byggja hann um í mínu nafni þetta byggja yður að þér elskið hvert annað ef heimurinn hatar yður þá vitið að hann hefur hatað mig fyrr en yður væruð þér af heiminum Mundu heimurinn elska sína. Heimurinn hatar yður að því þér eruð ekki af heiminum. Heldur hef útvalið yður úr heiminum. Minnist orðana sem ég sagði við yður. Þjóðn er ekki meiri en herra hans. Hafi menn ofsótt mig þá munu þeir líka ofsækja yður. Hafi þeir varðveitt orð mitt Munu þeir líka varðveita yðar. En allt þetta munu þeir yður gera vegna nafnsmýns að þeir þekja eigi þann sem sendi mig. Hefði ég ekki komið og talað til þeirra væru þeir ekki sekir um sind en nú hafa þeir ekkert til afsökunar sind sinni. Sá sem hatar mig Hattar og föður minn, hef ég ekki unni meðalera þau verk sem engin annar hefur gert, væru þeir ekki sekir um sind, en nú hafa þeir séð þau og hattar þó bæði mig og föður minn. Svo hlauta rætast orðið sem rýtað er í lögmáli þeirra. Þeir hötuðu mig án saka þær hjálparinn kemur sem ég sendiður frá föðurnum samleiks andinn er út gengur frá föðurnum mun hann vitna um mig þér skuli ei einnig vitni bera þú þér hafi verið með mér frá upphafi